Castelele Luarei. Pista 3. Ducesa Ana îmbrăcă pentru ceremonia nuptială o rochie de stofă de aur garnisită cu broderii de aur în relief, rochie care stârni admirația tuturor. Șase din cele mai maestre brodeze lucraseră cu trudă și migală timp de un an la rochia viitoarei regine, reușind să execute o adevărată capodoperă în acest gen, și trebuiseră 8 metri din această stofă scumpă de aur pentru executarea ei. Ceremonia religioasă, Fu celebrată de episcopul Dalby din ilustra familie Damboise, frate cu acel cardinal Damboise, care avea să fie ministrul viitorului rege Ludovic al XII-lea. Sărbările nunții se încheiară și noua căsnicie începea sub cele mai bune auspicii. La câteva timp după căsătorie, regele își duse iubita soție spre a fi încoronată regină în catedrala Saint-Denis, ceremonie de care nu avuseseră parte toate reginele Franței, notează cronicarul. Idila regală, atât de fericit început aci, avea să se continue cu același elan și în cea mai minunată armonie la castelul din Amboaz, în care se născuse Carol al și-și petrecuse copilăria și unde acum lua reședință tânăra pereche regală. În tot timpul celor șapte ani cât a dura căsnicia lor, Carol al viii a fost mereu același îndrăgostit, tot numai atenții și bunătate pentru soția lui. După campania din Italia, regele Carol al viii a revenise mândru de victoria câștigată, făcând mari proiecte de construcții și realizări fastuase, de lux și splendoare drept cadru dem de frumusețea reginei, mai îndrăgostit decât oricând de frumoasa lui soție. Și din porunca lui se și începură construcții de adăugire de noi aripi pentru mărirea și înfrumusețarea castelului Amboaz. Odată cu bogățiile cucerite și cu darurile nenumărate pentru regină, regele adusese cu el pictori și sculptori care se înfrumusețeze cu operele lor reședințele regale. Entuziasmat de grădinile incomparabile ale Italiei, pe care el și însoțitorii săi i plinde admirație le asemuiseră cu acele ale paradisului, Carol al viii adusese și vestiți de senatori de grădini care se reproducă și în Franța ceva din splendida frumusețe a grădinilor Italiei. Și maestrii grădinari italieni, de acolo la amboaz, terase pline de flori, bazine cu apă și jedouri, fântâni, arteziene, grădin de vis. Sădiră pom fructiferi, specii rare și portocali, pentru întâia oară aduși în Franța și aclimatizați, transformând grădinile amboazului într-un adevărat paradis terestru. Dorința de a face plăcere reginei contribuise și ea cu mult la luarea acestei hotărâri. Atâta profundă afecțiune, atâta nobil devotament, atâta blândă și duioasă supunere din partea unui soț care ar fi putut porunci, dar care era fericit să îndeplinească toate voile, Sfârșise prin a o cuceri pe regină. Ana îl iubea acum din toată inima pe Carol, cu toată urățenia lui, căci, alesele însușiri sufletești, îl înălțaseră în ochii ei mai presus de oricare altul. Un singur nor umbrea fericirea lor. Nu aveau copii, căci cei patru copii născuți de regină muriseră pe rând de diferite boli. Totuși, perechea regală, mai strâns unită sufletește, iubindu-se mai mult decât oricând, făcea mărețe proiecte de viitor când moartea regelui surveni pe neașteptate, și închip cu totul stupid, de necrezut. Era de flori în ziua de 7 aprilie 1498. Regele și regina, nedespărțiți ca de obicei, căci regele făcuse din regina sfetnica și stăpâna gândurilor lui, ieșirea din apartamentele regale să viziteze împreună unele lucrări și să asiste la jocul cu mingea, povestește cronicarul Filip de Comin. Intră împreună, zice el, în galeria numită Aclebac, Construită din ordinul regelui, spre aș apărea de vântul aspru dinspre nord, portocalii dragi lui, să discu cu atâta trudă și îngrijiri pe terasa castelului Amboaz, galerie foarte joasă și romi rositoare. Nu se știe cum, regele, deși nu era înalt, se izbi puternic cu capul de pragul de sus al ușii. Deși resimțiu o durere ascuțită, spre a nu pe regină, o întovărăși pe terasă privind câtva timp la jucătorii cu mingea, jeu de pom. Deodată îl căzu la pământ pierzându-și cunoștința. Ful pe loc, întins pe o salta de paie, de teama unei hemoragii, conform prescripției medicului curții. Accidentul se întâmplase la orele două după amiază. Regele zăcu acolo până la 11 noaptea. Revenindu-și puțin, în fire, el ceru să fie împărtășit, apoi pierzându-și din nou cunoștința, muri. Iar cronicarul Filip de Comin încheie relatarea acestei nenorociri. Și astfel plecă de pe această lume un atât de puternic și de mare rege, dintr-un atât de mizerabil loc, el care avea atâtea palate frumoase și construia altele și mai frumoase și n-a avut parte pe moarte fiind, măcar de o cameră cât de modestă ori de un pat. Cât timp dura agonia regelui, consternarea, panica a tuturor a fost de neînchipuit, elesne de înțeles. De la curteni și până la servitori, toți alergau nebuniți în toate părțile sau se îmbulzeau în jurul muribundului, încercând să dea sfaturi sau să indice remedii, dorind din tot sufletul să salveze viața acestui atât de bun și de iubit rege, ce se sfârșa pe paie, fără ca cineva să-i poată fi de vreun folos. Zbuciumul și durerea reginei nu cunoscură margin. Avea doar 22 de ani și totuși vrea să moară și ea. Cuprinsă de amarnică disperare, Plângea încetat și zile întregi refuza orice mâncare, iar în locul rochiei albe, rochia de doriu a reginelor Franței, ea cere straie negre, singurele pe care le poate suporta neagra ei desnădejde. Și nu e lăsată măcar în durerea ei. Trebuiau luate hotărâri pentru înmormântare și văduva trebui să afle cu consternare că tezaurul era gol și nu se știa cum se va putea face față cheltuierilor neprevăzute de înmormântare. Noul rege, Ludovic al XII-lea, pretendentul de altă dată la mâna Anei, făcut gestul nobil de a plăti din caseta sa particulară cheltuielile funeraliilor. Acest prim gest impresionă pe regina înturerată, dar Ludovic al XII-lea nu avea să se oprească aici. Iubirea lui de altă dată pentru frumoasa Ana, la care fusese țilit să renunțe în favoarea fostului rege al Franței, era mai vie, mai clocotitoare decât oricând. Singura femeie pe care o iubise cu adevărat Strălucitoarea Ana era văduvă, deci liberă, iar el era acum regele Franței, deci stăpânul suprem al soartei lui și al supușilor săi. Cine oare ar fi putut să se opună dorințelor sale? Căsătoria lui din rațiune de stat cu Gheboasa, Clorotica Ioana de Franța, fica lui Ludovica XI-lea cu care fusese logodit încă de la vârsta de trei ani, deși de mici se detestaseră, cu Ioana pe care nu o iubise niciodată și care de ante zile nu-i mai era soție decât cu numele, nu putea fi o piedică serioasă. Deci primul gest pe care l-a făcut Ludovic al XII-lea, de îndată ce fu rege, fu acela de a divorța. Consiliul ecleziastic convocat de el casează cu aprobarea papei Alexandru al VI-lea, Borgia, căsătoria lui cu Ioana de Franța. Clauza din contractul de căsătorie al Anei de Bretania stipula că în cazul când Carol al VIII-lea ar muri, ea va trebui să se mărite cu viitorul rege pentru ca Bretania, zestrea ei, să nu se înstrăineze de coroana Franței. Totul părea să fie de partea îndrăgostitului rege Ludovic al XII-lea. Un singur punct negru la orizont. Văința mire se atât de râvnite, văduva inconsolabilă, Ana de Bretania. Ludovic va face tot ce-i va sta în putință, va folosi anturajul anei scump plătit, va trimite ca ambasador pe lângă Ana, pe cardinalul Brisone, care va întrebui toată arta și darul său de persoasiune, după ce durerea i se va fi liniștit, spre a strecura cu dibăcie în sufletul reginei, odată cu compătimirea și blândare semnare, imaginea înflăcăratului îndrăgostit, care e atât de nobil și generos încât nu vrea să o forțeze să respecte clauzele contractului, ce așteaptă de la voința suverană a reginei adorate gestul de a-l accepta ca soț. Eminentul diplomat avea misiunea delicată de a convinge pe Ana, spune cu atâta maliciozitate cronicarul, să consimtă a primi pentru a doua oară coroana Franței din mâinile noului rege, Devenind soția lui. Atâta aprigă perseverență din partea unui îndrăgostit, atâta delicatețe și nobil respect din partea unui rege față de aceea pe care ar fi putut să o constrângă, dar căria îi lăsase libertatea de a lua ea hotărârea, sunt până la urmă încununate de succes. După lungi concilia bule și deliberări, Ana aș dă în sfârșit consimțământul. Fericirea regelui fudene neînchipuit. Devenind soția lui Ludovica al XII-lea, Ana este tovarășă devotată, sfetnică, înțeleaptă, energică, autoritară, harnică, purtând cu destoinicie coroana, conducând treburile statului alături de soțul ei, mai bărbătește chiar decât el. O regină impunătoare, o doamnă cu trăsături distinse, demnă, rece, curtenei spuneau glacială ca Hermina care era emblemă, îndeplinindu și minunat toate îndatoririle multiple ce revin unei regine. Iată ce a fost Ana în tot timpul celei de-a doua căsătoria ei. Oricine ar fi văzut-o, n-ar fi crezut niciodată că severa și austera regină de acum pusese vesela zglobia și primăvăratică Ana de altă dată, soția iubită a lui Carol optulea, îndrăgostită de soțul ei, atât de fericită, făcând să răsune de castelelor de râsetele ei fericite. Acea Ana murise odată cu soțul ei, care fusese prima și singura iubire. Cea de acum purta cu demnitate și prestigiu coroana celui mai de seamă regat, bogata și generoasa Franță, fiind un model de virtute și energie neobosită, respectată și iubită de supuși pentru conștiinciozitatea cu care și îndeplinea toate îndatoririle ei de regină. Ludovica al XII-lea o iubit tot timpul până la sfârșitul vieții ei cu aceeași nedesmințită dragoste din cei din ani. Atât de frumos spune cronicarul. Ana de Bretania a fost cea mai minunată bijuterie ce a împodobit coroana lui Carol Aloptulea. Al Apoi ea a împodobit cu aceeași strălucire coroana succesorului său. În această a doua căsătorie, Ana a născut pe Claude de France, moștenitoarea tronului și ducatului de Bretania, cu prilejul căsătoriei căria cei mai de seamă demnitare ai curții vor zine încetat tot felul de intrigi spre a-și vedea preferatul ales drept soț al bogatei, unice moștenitoare. Dintre toți pretendenții, învingătorul avea să fie François d'Angoulême, viitorul Francis I, prinț al renașterii, nobil, viteaz, generos, constructor neobosit, și avea să îmbogățească Franța cu cele mai minunate castele, secătuind tezaurul țării, ducând războiul nefericit cu Spania, cu care prilej avea să fie dus și în captivitate la Madrid, prins prea frumos, prea răvnit, prea răsfățat de femei, pentru a nu fi ușuratic, iubitor de petreceri, nestatornic, nepăsător până la cruzime, așa cum prevăzuse dintotdeauna înțelepta Ana, care se opusese cu îndrăjire la căsătoria ficei ei iubite cu acest francisc. Dar rațiunea de stat, ca de obicei, a fost mai puternică. Regii nu odetul să fie părinți, ce își vor fi ca fericită într-o căsătorie potrivită. Dar ce înseamnă necredința unui rege față de soția lui, când acest rege clădește în linii gigantice istoria Franței? Castelul Yuset, castelul frumoasei din pădurea adormită. Castelul Yuset, apariție încântătoare de basm și vis, de o minunată frumusețe, ce para a fi la cașul zânelor, este incontestabil cel mai frumos dintre castelele loarei. El se înalță falnic cu nenumăratele lui turnuri în mijlocul unei pajiști înverzite, înconjurat de grădini desenate de Le Notre, mărginite de pădurea întunecată și este de o impunătoare măreție. De o albeață ce scântează în soare, chintesența stilului evului mediu și a liniilor elegante ale renașterii, împodobit cu flori și cizeluri în piatră, se fascinează imaginația prin pitoreasca sanfățișare ce dă un farmec de legendă feerie pentru cei ce-l vizitează. Terasele maestoase, mulțimea construcțiilor ce formează un tot de o eleganță neegalată, perfecțiunea arhitecturii, fineța decorației bogate, grația șezării sale pitorești, fac din castelul Usé, o bucurie pentru turiști, o priveliște de neuitat, cu totul deosebită, unică în Turena, unică în Franța. Impunătoarea frumusețea și bogăția întregii clădiri sunt atât de săvârșite, încât pe măsură ce te apropii de Use, te tem că el nu e decât o viziune din poveștile cu zâne fata Morgana ce se arată minților prea înfierbântate. Dar ajungi la intrare și totuși te convingi că minunata apariție există, că ea este într-adevăr o realitate. Aceeași puternică impresie de neuitat i-a făcut acest castel și lui Charles Perrault, marele povestitor căruia vizitarea Iuseului i-a inspirat la Belo Bois Dormont, frumoasa din pădurea adormită, fermecătoarea poveste ce a încântat generații de copii și va face mereu deliciul copiilor din lumea întreagă. Aci, în acest cadru feeric, în acest castel fermecător al Franței, a văzut el întrega poveste a frumoasei din pădurea adormită. Deși prin marele număr de construcții, prin nenumăratele sale turnuri și turnulețe, prin desăvârșirea sa artistică, castelul Use, are un aspect somptuos de reședință regală, el n-a aparținut niciodată regalității, ce a fost proprietatea uneia din cele mai de seamă familii a nobilimii franceze din Turena, familia Dubuie. Ea a construit în secolul al XV-lea în 1480 o fortăreață cu aspect de cetate feudală și cu fortificații înspre râul Endre, care apărau castelul de orice atac vrăjmaș. Dar înainte de a fi fost terminate construcțiile, castelul trecu împreună cu domeniul ce aparținea în proprietatea familiei Despinei din nobilimea bretonă. Ei au amenajat clădirea în gustul primei renașteri franceze și lucrările au durat din 1485 până în 1535. Apoi, Uise schimbă mai mulți stăpâni, mai ales în cursul secolului al XVII-lea, fiecare mărindul și înfrumusețându-l, adăugând noi clădiri, noi modificări, ce fac din Uise unul din cele mai spectaculoase și mai frumoase dintre castelele Luarei. Familia de Volontinei, devenită proprietatea Uiseului în 1691 Adaugă noi construcțiacii și amenajează pe panta ce merge spre Endre, superbele terase ce aveau să facă fala Useului în toate timpurile. Și acela Iusei, ca în cele mai multe dintre castelele Franței, putem urmări evoluția stilurilor. De la stilul feudal, trecând la stilul Carol al până la stilul francisc I. Iar corpul de clădire care leagă aripile cu turnuri ale castelului Iusei a fost reclădit în secolul al XVII-lea, în stilul clasic la modă pe acea vreme. Când lui de valantinei, controlor general al casei regale, își însoară fiul cu fica vestitului Vauban, marele inginer militar, specialist în arta fortificațiilor, înălțat pentru meritele sale excepționale la cel mai înalt rang, acela de mareșal al Franței, Vauban venea cu plăcere la U.S. locuind mult timp aici. Geniul militar al lui Vauban și arta fortificațiilor în care el era mare maestru, cât mai ales marile succese obținute de el în războaiele pe care Ludovic al le-a -a avut purtat, i-au creat o mare faimă în rândurile ostașilor săi care repetau tuturor. Cetate asediată de Vauban înseamnă, sigur, cetate cucerită. Cetate fortificată de Vauban înseamnă cetate de necucerit. Căci în toate cele 53 de asedii pe care armata franceză le-a avut de susținut, condusă de Vauban, absolut în toate, sfârșitul a fost victoria Franței și cucerirea acelor cetăți. Dar Vauban a desfășurat de asemenea și o activitate prodigioasă, fortificând frontierele Franței, construind 33 de noi fortărețe și reparând alte 300 din cele existente. Un astfel de om atât de activ nu putea să stea degeaba nici chiar în vacanță. Astfel că venit să se recreeze aici la UCE, Vauban întocmi planurile de transformare și extinderea clădirilor unea din aripile castelului, clădiri realizate în stilul clasic ele formând un frumos pavilion ce se înalță în partea de vest a castelului, în spatele donjonului. Tot Vauban a condus și lucrările de transformare și de desăvârșire a teraselor, a căror pante era foarte neregulată și care, terase datorită lui, sunt atât de admirate de vizitatorii astăzi. În secolul al XIX-lea, interioarele au fost din nou modificate spre a le adapta vieții moderne, confortului necesar castelanilor. Uisei a fost neîntrerupt o minunată locuință seniorială. Cea mai încântătoare figură dintre castelanele Useului, a fost ducesa de Dura, despre care Chateaubriand, a cărui prietena intimă ea a fost an de-a rândul, a scris așa de frumos. Căldura sufletului, noblețea caracterului, elevația spiritului, generozitatea sentimentelor, făceau din ducesa de Dura o femeie excepțională. ce ducesa de Dura unea frumusețea cu distincția și cu o aleasă ea în scrisurile pe care le scria prietenelor sale, ea nu înceta de a lăuda necontenit frumusețea castelului Yuset, pe care îl cumpărase de curând, cât și a grădinilor lui de vis. Către sfârșitul vieții, ducesa de Dura dăruiește fiicei sale, căsătorită cu vestitul La Roche-Jacqueline, castelul lui Interioarele castelului Yuset, pe care le vizităm, sunt bogat decorate și au splendide mobile de preț, dar nu conțin amintiri istorice, ci doar pe cele de familie. De asemenea, foarte interesantă de vizitat pentru arhitectura ei este admirabilă capelă clădită între anii 1521-1538 în cel mai bogat stil al goticului flamboyant, la care în decursul celor 17 ani cât a durat construirea și desăvârșirea decorației artistice a acestei capodopere, s-au adăugat atâtea motive de inspirație a renașterii franceze în plină eflorescență la acea epocă. De o mare frumusețe este superbul bazarelief ce reprezintă pe cei 12 apostoli, executat de artiștii italieni aduși de proprietar, ca să decoreze cât mai artistic atât castelul, cât și capela. Vitraliile viu colorate, cât și stranele artistic sculptate, sunt autentice. Mai noi sunt admirabilele tapiserii de Aubusson, care ne înfățișează viața Ioanei Darc. Uise, unul din glorile Turenei, cât și grădinile sale, sunt o încântare pentru ochi și trebuie vizitate de toți turiștii. Răsplata le va fi rara desfătare sufletească pe care o vor resimți admirind acest prea frumos castel cu tot cel în înconjoară. Castelul Amboaz Castelul Amboaz, situat pe un masiv stâncos, pare mai mult fortăreață decât castel, cu cele două turnuri masive ce-l străjuesc, dominând falnic Valea Loarei, spre care e așezată cu fața întreaga clădire. Turistul ce privește de jos, de pe podul de peste Loara, de castelului Amboaz, eu imit de această impresionantă apariție. Dar, când urcă sus, privind clădirile de azi, cel care cunoaște bine istoria și deseori privind stampele vremii, are în față întreaga vastă așezare din trecut a celorlalte aripi ale castelului, imens altădată, își deși mai bine seama cât de falnic se prezenta în trecut Amboazul, considerat pe acea vreme drept unul din cele mai vaste și cele mai minunate dintre castelele Luarei. Amboaz este castelul atât de îndrăgit de Carol al și Ana de Bretania. Castelul în care se născuse și-și copilăria a Francis I, crescut cu grijă de mama sa, energica, ambițioasa și destoinica lui de Savoia, care visa pentru el corana Franței. Fortăreței construite în secolul al XIV-lea, pe acest masiv stâncos și înalt, cu ziduri puternice, groase de 4 metri, ce puteau rezista oricărui atac, i s-au adăugat mereu noi aripi, noi clădiri. Amboazul a fost neîncetat mărit și înfrumusețat de cei trei regi constructori. Carol al viii Ludovic al XII-lea și Francis Cântâi. Cu o dureroasă strângere de inimă trebuie să recunoaștem că ceea ce vedem azi la Amboaz nu este decât o treime din ceea ce era castelul în trecut. Căci ultimului proprietar, senatorul Duco, căruia îl dăruise Napoleon, neputând suporta enormele cheltuieli necesitate de reparațiile costisitoare ale unor atât de vaste clădiri ruinate, căci Amboaz fusese lăsat în părăsire de peste 300 de ani, a avut cruzimea inconștientă de a porunci să se dărâme tot ce era ruinat Nele sunt în picioare decât clădirea de azi, care și ea era totuși mult prea mare pentru proprietarul ei. Din atât de minunatele clădiri de altădată, ce admirăm în planurile și stampele vremii, nu au mai rămas decât cele două mari turnuri ce închid două rampe în spirală, laci de câte 3 metri fiecare, prin care se putea urca până sus la castel, fie călare, fie cu trăsurile. Aceste turnuri unice în Franța sunt de ajuns pentru a explica faima amboazului. Turnul zis de minim. Din stânga clădirii, amintește evul mediu prin grosimea zidurilor, prin absența aproape totală a ferestrelor, prin bolțile sale gotice din interior. Ici colea de-a lungul zidurilor, sculpturi sau gingașe desene la fiecare cheie de boltă. Când Carol cvintul venit în vizită, primit cu fastoasă pompă de Francis I, a văzut această cale șerpuitoare pe care se putea merge cu trăsura până sus... Bogat decorată, căci în onoarea nobilului oaspe pereții fusese împodobiți de sus și până jos cu tapiserii scumpe și totul era luminat de sute de torțe, regele Spaniei, uimit de ingeniozitatea arhitecților francezi, prin exclamații pline de satisfacție și laude nesfârșite, își arăta admirația lui. Celălalt turn, iurtol, și mai întunecat decât primul, și mai izolat, și prin asta mai impunător, ce se află în partea de nord, se profilează în zare singur, mareți, Dând o notă de melancolie întregului peisaj. Clădirea cea mai veche e aceea așezată cu fața spre loara. Deasupra unei joase cu arca de greoaie s-a construit în secolul al XIV-lea o sală cu arcuri gotice, fine și grațioase, care a fost desigur sala de recepție a castelului. Se ajunge la ea printr-o scară în spirală. Ea duce și la etajul de deasupra minunat decorat cu ferestre sculptate în cel mai pur stil al renașterii italiene. Iată cum în această clădire avem suprapuse trei stiluri din trei epoși diferite. De castelul Amboaz se leagă nenumărate amintiri. Este în primul rând fericită a viața dusacii, de, de îndrăgostiții Carol al viii și Ana de Bretania, sos fericiți ce îndrăgiseră Amboazul pentru frumusețea peisajului și confortul camerelor luminoase bogat mobilate. Căci mai mult chiar decât la Lange, șaci castelul fusese luxos, bogat mobilat de regele Carol al viii -lea. Dar din ele... Azi n-a mai rămas nimic aci, nici zidurile măcar. La întoarcerea din Italia, după victoria obținută peste Alpi, Carol al viii aduce cu el pe toți artiștii găsiți în Italia spre a reproduce și în Turena minunile de artă ce le încântaseră acolo. Pictori, sculptori, decorarea castelul. Toată arta ce o stăpâneau maestrii, ei o închinare noului stăpân, realizând lucrări minunate, dar foarte diferite de tot ce se obișnuise până atunci în Franța. Sub această binefăcătoare influență vor lucra artiștii, arhitecții francezi. Iată cum își face apariția renașterea italiană în Franța, prilejuind o minunată eflorescență în domeniul artistic, grație care a moștenim toate capodoperele arhitectonice ce aveau să se construiască mai târziu. Dar regele Carola Lopturea, după cum a mai spus în alt capitol, entuziasmat de minunatele grădini ale Italiei, adusese și de de grădin vestiți. Printre ei, Pacelo de Mercoliani, reuși să transforme terasele Amboazului într-un adevărat paradis. Alei, boschete, bazine cu apă, jedouri, fântâni arteziene și statui, întreaga dispoziție a grădinilor, erau o încântare pentru ochi. Tot Carol la a adus primii portocali în Franța și niciun sacrificiu, nici o cheltuială nu îi se păreau prea mari pentru a-i putea aclimatiza. Spre a feri portocalii dragi de vântul din dinspre nord, el construia acea galerie aclebac a cărei ușa avea să fie fatală. Eșim pe terasă și acum, în locul minunatelor grădini de altă dată, avem doar priveliștea care într-adevăr de aci e minunată, una din cele mai frumoase, mai pitorești din câte se oferă ochilor în Turena, și ea este o răsplată neașteptată și bine meritată pentru turistul sârguincios. La picioarele noastre se întinde bogata Valea luarei, orășelul Amboaz cu castele lui svelte în linii fine, de o strălucitoare albeață în soare, așezate unele de-a lungul fluviului, altele pe Panta Colinei, ne încântă privirile. Departe, cât vezi cu ochii, câmpia din prejur e mărginită de o pădure întunecată. Spre sud, la marginea pădurii seculare, se înalță ca o piramidă fină, exotică, pagoda Chantlu, capriciu al nobilului proprietar, pagoda a cărei siluetă zveltă, domină întreg peisajul. Pitorescul priveliști este de neînchipuit. Avem în față unul din tablourile cele mai variate și mai grandioase, din câte se pot descoperi pe malurile luarei. Mărginind terasa în partea dinspre apus, o nouă surpriză îl așteaptă pe turist. Grațioasă apariție a Capelei Sfântul Uber, una din cele mai de seamă capodopere ale Franței prin sculpturile ce le conține. Capela Sfântul Iuber, începută sub domnia lui Ludovic al XI-lea, fu terminată de al la lea pentru ca regina Ana de Bretania, foarte evlavioasă, să-și aibă capela ei unde să se roage. Căci, deși fericită în căsătorie, regina a avusese totuși de îndurat destule încercări cu moartea fiecăruia dintre cei patru copii ai ei cinge îngenunchea ea ori de câte ori avea vreo mâhnire sau oricând vrea să ceară cerului sprijin și o crotire și se știe că această capelă era cea mai îndrăgită de regină. Și capela Sfântului Iuber, ca tot ce a clădit bunul rege Carol al VIII-lea pentru Ana de Bretania, a fost împodobită, desăvârșită de cei mai de seama artiști ai timpului care au realizat această adevărată minune în piatră. Încă de la intrare sunt empironiți locului de frumusețea sculpturilor. Deasupra ușii este reprezentată în piatră. Legenda apariției cerbului în fața Sfântului Iuber și legendele Sfântului Cristof și ale Sfântului Anton. Este una din cele mai minunate sculpturi în piatră ale secolului al XV-lea, unică în lumea întreagă. cât am încercat să dăm cititorilor o idee despre această admirabilă dantelărie realizată acii de artist, oricâte reproduceri le-am înfățișat, alăturat planșa în culori, nu-și vor putea de seama de frumusețea incomparabilă a acestei capodopere unice. Trebuie văzută neapărat, Cercetată de toți iubitorii de frumos care merg în Franța. Zidurile interioare sunt decorate cu o friză de piatră de o finețe inegalată, cizelată, dantelată, ce se întinde de jur în prejur ca un brâu de preț. Statuia Anei de Bretania, în fața aceleia a regelui Carol al Octului, o reprezintă pe frumoasa regină, îngenunchiată la picioarele fecioarei Maria. Privim cu iubire și ne desprindem cu greu de minunata apariție. Ieșind din capelă, încă o dată înălțăm ochii, admirând cu aceeași uimire și încântare sculpturile neasemuite de deasupra ușii de la intrare, să ne încredințăm că sculptura aceea unică este evea, nu este doar o închipuire. E durată în piatră a geniului omenesc animat de pasiunea pentru artă. Ne depărtăm cu greu de neasemuita capelă, dar imaginea ei singuratică ne va rămâne neștearsă în suflet și ne va urmări ani și ani ca o chintesență și simbol al desăvârșirii. De Amboaz se leagă nenumărate amintiri istorice din care ne vom aminti câteva. la Amboaz, în această luminoasă ambianță, a copilărit Francisc I. Înțelepta lui de Savoia, mama sa, încearcă să-i dea cea mai strălucită educație, cu secreta speranță că, poate în lipsa unui moștenitor, fiul ei va fi ales soț al bogatei moștenitoare a tronului Franței, Claude de France. Când, în sfârșit, speranța ambițioasei mame a devenit realitate. Când fiul destoinicei Luiza de Savoia a devenit soțul blândei Claude de France, fica lui Ludovic al XII-lea și a Anei de Bretania, când Francis I devine regele Franței, aci își aduce el soția în primilor ani de căsnicie. Cu prilejul nunții ducelui de Lorena, aci a avut loc acea faimoasă luptă cu mistrețul care era să fie fatală lui Francis Cântâi, despre care vorbesc cronicarii cu atâta lux de amănunte și din care regele a scăpat cu viață numai datorită curajului său neasemuit și peziciunii cu care el a doborât fiara.